Nyolc. Az új ébredés fele olyan rossz sem volt, mint a megelőző. Dév úgy rángatott, mint aki megőrült. Ébredj, ébredj már, kiáltott a fülembe. Lélegezz és ébredj! Magadnál vagy már? Érzed? Minden tagom ólom súlyú volt, és nem csak az ébresztő manipulátor hintáztatott, az egész fülke dülöngött. Mi? Mit kell érezni? A súlyt! A súlyodat! És hogy imbolygunk? Ember, tudod mi ez? A föld, itthon vagyunk, sikerült! A földön vagyunk, és a jó öreg óceán ringad bennünket! Egy erősebb lökés a másik matracra dobta. Ez azonban nem csillapította a lelkesedését. És érzed ezt a levegőt? Mutatott a hibernátor nyitott ajtajára. Ez valódi, itthoni. Nem palackból jön, nem a generátor termeli. Kintről jön! Érzett benne a tengersós páráját? Földanyánk, ez a régi szép szó igazán csak az űrhajózás korában kapta meg méltó tartalmát, a tőle távol levők, a hozzá visszatérők ajkáján. A tőle való elszakítottság akár csak napokig, akár hetekig vagy hosszú hónapokig tartott, nyomasztó, gyötrő az elsőtől az utolsó pillanatig. Eszembe jutottak a csillag körül átélt órák, a végső téboly, amikor már csak ketten voltunk dévvel, és úgy éreztem, megbolondulok a boldogságtól. Föld! Itthon vagyok! Soha, soha többet nem hagyom el. Nincs az az ajánlat csillogó lehetőség a kutató szenvedélynek olyan kényszere, ami még egyszer elszakíthatna tőle. Dave magával sodort. Gyere, menjünk a rádiós fülkébe! Beleordítjuk mindenki az egész világ fülébe, hogy itthon vagyunk, hogy sikerült! A folyosón Markba és Félixbe ütköztünk, a szomszéd hibernátorból tildukta ki a fejét. Elkinzott arcukból boldog szemek ragyogtak, minnyáján egyszerre kiabáltunk. Ho-ho, ha-ho, bömbölt Déva fülem mellett, hogy majd megsüketültem. Itthon vagyunk, itthon! Összekapaszkodtunk és püföltük egymást. Mark énekelni kezdett, mi átvettük a dalt, és a püfölés torz haditáncá változott. Addig jártuk, fejünket, könyökünket beverve a szűk folyosóba, míg a viking megbillent és egy csomóban gurultunk, a kilépő tent is magunkkal sodorva végig a folyosón neki a vezérlőterem ajtajának. A kavarodásban valamelyikünk hozzáért az ajtó kioldójához, mert az kitárult és szanaszét potyogtunk a tágas helyiségben. Nevettünk, ordítoztunk, ha ahogy a torkunkon kifért, amíg a lélegzetünk tartott. Aztán jó eső nyögésekkel hagytuk, hogy a hajó dülöngélése ide-oda hengtergesse kinyújtóztatott testünket. Márk az egyik szék karfájához nyúlt és megnyomta rajta a képernyő gombját. Körben a terem falán felvillant a tenger mélye, a háború felszín és az ég sötét felhőkkel. A régi festők ilyennek képzelték vásznaikon a vízözönt, a vad hullámokat, habos sörényükkel, melyeket oly magasra korbácsol a dühöngő szél, hogy szinte elérik az alacsony felhők testéről lógó ködrondyokat, csupa komor szín, szürke, feketébe hajló acélkék. A piszkos fehér tajték alatt a hullámok teteje sápadzöld, a felhőkben fekete és szépia, betegsárga bizonytalan foltjai. Vigasztalan látvány volt, számunkra mégis a legboldogabbat jelentette, az otthont, a földet dave mint mindig, kitört a professzor és magyarázta, mintha nem látnánk. Látjátok? Felhők és víz, víz és felhők. Kimondhatatlanul jól esett ismételni a szavakat, mert azok a látható valóságot jelentették. És szél és hullámok. Föld, szép szél, gyönyörű, nagy hullámok. Ha egy kicsit himbál is, vigyorgottil, nekünk gyönyörű hanem hogy főhet a feje a kihalászásunkra rendelt egység parancsnokának. Kötve hiszem, hogy ő is szépnek tartja. Magyarázata újra elindította a feketében a motort, ami kihajtotta a hibernátorból. Igaz is, táplászkodott fel. Gyerünk, jelentkezni. Nyugtassuk meg őket minél hamarabb, hogy mindannyian jól vagyunk. Mindannyian, ütötte fel Félix a fejét. Hol vannak a többiek? Mark már az ajtóból válaszolt, úgy látszik törvény, hogy gondolatai mindig legalább két hosszal a előtt járnak. A jelentkezést elég, ha Robert és Félix intézi. Ti többiek velem jöttök. Azonnal meg kell tudnunk, mi van a többiekkel. A folyosón Takurába és Andreibe ütköztünk. A másik két hibernátor zárva volt. Mark bepillantott a két kémlelőn, és már is tépni, rángatni kezdte a nehéz ajtó bonyolult, agyonbiztosított zárját. – Dév, nyisd ki a másikat, és csinálj velük valamit! Mesterségesz légzés, szívserkentőt, mert rögtön végük! – kiáltotta. – És valaki szaladjon Roberték után, hogy, ha van már összekötetésük, azonnal hívják az orvosi központot, és kapcsolják ide hozzám! Az ajtó végre engedett, és Mark eltűnt a fülkében. Én álltam leghátul, megfordultam, és rohantam tillékhez. Bármilyen tökéletes szerkezett a hibernátor, az emberek különbözők, és minden gondosság ellenére sem egyformán viselik el az ébredés testet-lelket megterhelő műveletét. A rádiós fülkében Till már a kezelő asztal előtt ült, a hangszóróból égtelen roppogás hallatszott. Ennek a viharnak is éppen itt a fejünk felett kell lógnia, a Tele van a légkör elektromossággal. Nem elég, hogy képtelen vagyok egy épp hangot kicsikarni a villámok miatt, ha sokáig kísérletezünk, még belénk csap. Kapcsolt ki, Félix! A fülbántó zaj abban maradt, és én elmondtam már üzenetét. Phil beletúrt jól fejlett, vöröses szakálába. Mozdulata valamit megmagyarázhatatlan rossz érzést keltett bennem. Félixre nézett. Nos, mi csináljunk? Félix a vállát vonogatta. Nem tudom. Ha bekapcsoljuk, előbb-utóbb belénk vág. Hát még ha kitolom az adó antennáját a nélkül pedig nehezen kapunk összeköttetést. Äh, mégis meg kell próbálni. Kapcsold be újra. A ropogás újra kezdődött, és folyton erősödött, ahogy az antenna hosszú fémárboca egyre magasabbra nyúlt a viking fölé. Félix a szája szélét harabdálta. Féltette a berendezést, de még jobban aggasztotta társainak állapota. Mi bajuk van tulajdonképpen? Próbálta túlorítani a hangszórót. Mi olyan simán ébredtünk? Nem tudom, Mark nem mondott többet, de nagyon ideges volt, ami nála igazán szokatlan. Talán csend, vágott közbe Till, megkezdem az adást. Felix lehalkította a hangszórót, de még így is lehetett hallani, hogy a ropogás még vadabb, és a pattogások darabokra szabdalták Till mikrofonba kiabált hangját. Hívok, hívok, minden, hívok, mind itt, viking, a viking. Növeld az adás erejét, így senki sem hallja meg. De belénk vág, nem érdekel, növeld, ordított Til. Most már összefüggőbben hallatszott a ropogás zűrzavarából. Hívok mindenkit, hívok mindenkit, itt a viking, itt a viking. Még háromszor harsogta el a hívást, majd hátra dőlt, várva a választ. A hangszóró csak pattogott, makacsul. Hány kilóvattal ment ki az adás? Négy százzal. – Erősítsd föl a hangszórót! – Így se halad semmit az zajtól! – A maximumra! Till nem csak a hangszóró miatt ordított. Idegesítette a vihar, a válasz elmaradása, a dülöngélő viking. Tophártyám rémülten tiltakozott a fülke levegőjét reszkettető ropogás ellen, ami mögül hiába véltük kihallani emberi hangot. Til makacs volt, jó két percig kínzott bennünket, míg megunta a várakozást. A fülükön alszanak, fújta. Nem elég, hogy hagytak az óceánba esni, mintha csak kiemelési bemutatót akarnának rendezni velünk. A fülükön alszanak. Na de én majd megmutatom nekik. Az adókapcsolója után nyúlt. Hatszáz kilovattot, és kezdte. Hívok mindenkit, hívok mindenkit. A csattanás akkora volt, hogy minden porcikám érezte fájdalmas ütését. Az egész fülke kékes lángban vibrált. Till kirepült az ülésből, és karját az arca elé kapva a hátsó falig tántorodott. Sűrű fekete füst tört elő a műszerfalak hasadékaiból, aztán a mindenhová beépített hűséges automaták kioltották a tüzet, az elégett szigetelések keserű szúros szaga úszott az átforosodott levegőben. Félix a padlón hasalt, az ajtókeretet fogta. Bevágott! Rohanó léptek közeledtek a folyosón. Mi történt? Tilla fejét rázta, mintha a csattanás kábultságát szeretnék kirázni belőle. Láthatod, megpróbáltuk az összeköttetést. Nem válaszoltak, növeltem az adás erősségét, és most... vége. Neki esett Dév széles mellének, aki átkarolta. Nem baj, az a fontos, hogy nektek nem történt bajotok. Körülpillantotta a fülkében, hogy az automaták valóban eloltották-e a tüzet. Na most gyertek innen! Ha kipihentétek magatokat, és még mindig nem látnánk a mentőhajókat, akkor a tartalék készülékkel újra megpróbáljuk. Amíg ez a vihar tart, Félix nehezen találta meg a hangját, nem ajánlom, újra csak bevágna. Már nem olyan sürgős, Amerik szerencsére jobban vannak, és ten szerint a vihar két órán belül elvonul. Kapaszkodjatok a nyakamba! A kínai második tudománya a meteorológia volt. És ha ilyen határozottan merte ezt mondani, biztosra vehettük, hogy úgy lesz. – Mi történt a hibernátorokkal? – kérdeztem. – Nem tudtunk rájönni. A berendezés kifogástalanul működött. A doktorok szerint inkább az a különös, hogy mi ilyen könnyen ébredtünk. Tizenvalahány év után visszatérni az életbe nem kis dolog. – Igen, ezt éreztem én is a csillag körül, de most sokkal könnyebb volt – Igaz, nevettem, úgy rángattál, hogy attól egy halott is föltámat volna. Beértünk a vezérlőterembe, ahol a többiek már mind belkötözve feküdtek a hátradöntött üléseken. Dave gondosan lefektetett és beszíjazott bennünket. Félix kezén kis égési volt, a kábultságot és szédülést leszámítva igazán szerencsésen megúsztuk a villámcsapást. Rossz közérzetünket sajnos csak növelte a viking egyre erősebb himbálása. Szembe kellene valahogy fordítani a hullámokkal, tanácsolta Andrei, ha így oldalról kapnak el kész hullámvasút. Hát hogy gondolod? kérdezte Mark. A négy fúvóka csoport közül egy a vízvonal fölé esik. Ha csak azt működtetem, úgy irányíthatom bele a vikinget, mint a rakétahajtású hajó volna. Mark szokása szerint az állát simogatta. Mozdulata, mint előbb Tillé, megmagyarázhatatlan módon nyugtalanított. Pillantáson végigfutott társaim torzomborz ábrázatán, és idegességem csak növekedett. Nem az volt a baj, hogy szőrösek voltunk. A hibernálás ugyan lassítja a haj és szakál növekedését, de nem állítja meg. Ezt tudtam, és azt is, hogy a hazaérkezés örömében eddig elmolasztottuk a hibernálás után kötelező fürdést és borotválkozást. Más volt, ami zavart, de minél megfeszítettebben gondolkoztam rajta, annál kevésbé tudtam megfogalmazni. Rendben van, lássunk hozzá, egyezett bele, Mark. Irigykedve figyeltem a munkájukat. Rossz volt így ülni, tehetetlenül beszíjazva, és várni, hogy történjen már valami, mikor végre itthon vagyunk, a földön, annyi év, oly sok megpróbáltatás után. Szerencsére Amár és a többi három, akik nem voltak ébren a csillag körül, Elkapták dévet, hogy mesélje el az ott történteket. Eddig csak rövid magyarázatokat kaptunk, ami korán sem elégítette ki őket. A professzor úr elemében érezte magát, és repült az idő. És aztán Gregor elhozta Tent a csillagászati megfigyelőből. Várj, szólt közbeten. Valami eszembe jutott. Mondd csak Gregor, nem jelzett éppen egy újabb bolygót a amikor kivittél a fülkéből? Halványan emlékszem valamire. De igen. A csillagász kioldotta magát az ülésből. – Hová mész? – csodálkoztunk. – Megnézem a planetoszkópot. Annak a bolygónak az adatait még nem értékeltem ki, pedig az automata nyilván rögzítette. Boldog volt, hogy munkát talált, és nem kellett tovább tétlenkednie. Az imbolygás gyengült, a képernyőkön már sehol sem látszott szélfújt a tajték a hullámok gerincén. Az ég világosodott. Igaza volt Lingnek, örvendezett amára mellettem levő ülésben. Ez a vihar tényleg nem tartott soká, mindjárt kisüt a nap. Ne felejtsd el, hogy egy órája, mióta szembefordultunk a hullámokkal, körülbelül 35 kilométeres sebességgel távolodunk a vihar magjától. A rakéta működtetése legalább ennyire felgyorsította a vikinget, ha nem többre. Ha ehhez hozzáveszed, hogy a vihar ellenkező irányba halad, mint Pamela mi, magyarázta Mark, akkor perceken belül itt a jó idő, mondta Till. Gyere, Félix, menjünk szerelni. Bocsánat, már én is itt vagyok, méltatlankodott Shing. Eléggé sajnálom, hogy a Tauceti körüli élményekből kimaradtam, legalább most szeretném a saját munkakörömet ellátni. Csak ne sajnáld, nevetett Til. Az a fő, hogy végre itthon vagyunk, de talán megengedheted, hogy segítsünk neked? Volna egy-két beköszönő szavam a fülén alvó megfigyelő szolgálatnak. Mindennyiunkat felvillanyozott, hogy rövidesen vége elzártságunknak. A megérkezésnek ezek a felemás órája legkellemetlenebbek. Már otthon és mégsem. Gyakorlatilag ugyanannyira el vagy még zárva embertársaitól, mintha kint volnál valahol a térben. Várjatok, sietett utánunk Dév. A rakományt átrendeztük a csillag körül. Nem találjátok meg nélkülem. A vezérlőterem váratlanul kivilágosodott. A képernyőkön a felhők felszakadtak, és a tenger horizontjával kettévágott napsugarai, aranyos-vörös ragyogással árasztották el a falakat. Kint vagyunk a viharból, ujjongott Val. Most már igazán csak percek és ránk találnak. Egyébként furcsa, nem tudom, hogy reggel van-e vagy este, hány óra lehet? A vezérlőterem nagy órája fél tizet mutatott. Ettől nem leszel okosabb, nevetett Mark. Ez a viking saját ideje, nem magyaráz meg semmit, de most rögtön megtudjuk a nap látszólagos mozgásából. A nap lejjebb csúszott, már nem félkör volt, hanem egy gomba kalapja, mé fénye mély váltott. Tillék nagy csörömpöléssel vonultak át a termen a rádiós fülke felé, megpakolva a tartalék rádió alkatrészeivel. Mennyi idő alatt lesztek készen? kérdezte Andrei. Negyed óra, válaszolt Félix. A hivatalos jelentkezés után kiket hívjak? Az ikertestvéremet. Pavel Volatov, Sebész, kijevi Központi Kórház. Nem hiszem, hogy elköltözött volna, mert szerelnese annak a vidéknek. valók vagyunk. Én az anyámmal szeretnék beszélni, szólt közve Márszisz. A szüleimet hívt, A nővéremet Bizertából. Nevek és címek röpködtek a levegőben, csak ketten hallgattunk Márkkal. Szüleink meghaltak testvérünk, rokonunk nem volt. Ha Léna élne, Márka gondolatolvasó hagyta az irányítást és hozzám lépett. Bennünket az egész emberiség vár, Gregor. Millió és millió testvérünk. És ha akarod, együtt tölthetjük az ilyenkor kötelező féléves szabadságot. Leruccanhatunk egy kicsit Polinéziába, vagy ha eleged volt a tengerből, mutatott mosolyogva a képernyőre, elmegyünk hegyet mászni Csillébe. Hirtelen végignézett rajtunk, és nagyot kiáltott. De nem így. Szakálasok és lomposak vagyunk. Így akartok a fogadóbizottság szeme elé kerülni, mikor én vagyok a parancsnok? Akinek nincs dolga a rádióval, vagy itt az irányítással, az Marsa fürdőbe. Amár Marsis, Val, Gregor, és te is, Andre, indulás. Tíz perc múlva váltás. Akkor mi megyünk? Fürdeni, hajat vágni, a borotválkozni szóra megint elöntött valami furcsa, rossz érzés, hogy valami nincs rendben, valami szokatlan és érthetetlen a számomra. Mondani akarok valamit, Mark, kezdtem, csak nem tudom, hogy elakadtam. Mond csak bátran, biztatott. Az előbb még valamennyire megfoghatónak tartott gondolataim elillantak. Nem tudom, valami furcsát érzek, de nem tudom megmagyarázni, nem tudom, hogy... Amár oldalba bökött. Majd rájössz, akkor megkeresed Márkot és megmondod. Most gyere, ne álmodozz. rögtön itt a fogadóbizottság. Mint aki elvesztett valamit, mielőtt megtalálta volna, és most ezen a logikai lehetetlenségen töpreng, indultam a zuhanyozók felé. Az zuhanyozás igazán pompás dolog. Bőrömet felváltat csütlandoztattam forró és jékideg sugarakkal, és feledve az előbbi furcsa szorongást hangosan kurjongattam egy akkor kitalált dallamot, mint a legtöbb ember zuhanyozás közben. A mulatságot Andrej ez zavarta meg. Gregor, hé, engedj be! Morogva szakadtam el a víz gyönyörűségétől. Andrejről még csöpögött a víz, ahogy a szomszéd zuhanyozóból kilépett. Mit akarsz? Segíts már, te hogy szedted le? Nem értettem. Mit? Hát a szakállad, markolázta keservesen arasznyi göndörszőrzetét. Az államhoz kaptam, kezem rövid, szálkás borostába ütközött. A szakállam? Elakadt a lélegzetem. Megvan. Ezt kerestem. Ezen gondolkoztam. Ez volt az a különös dolog, az a furcsaság. Ez zavart. A legénység egy részének hosszú szakálla van, mások pedig csak borostásak, mint én. Kiugrottam a folyosóra, és ordítva rohantam a vezérlőterem felé. – Mark, Mark, hol vagy? Tudom már, mit akartam mondani. A szakál! Mark, hol vagy? Andrei ilyetten utánam rohant. Dév és Takura megdöbbenve bámult rám, amikor egyre hajtogattam rájuk mutatva. – Dév, csak borostás, mint én – de Takurának épp úgy szakála van, mint Andrejnek. Hol van Márk, Meg kell mondanom neki. Egész idő alatt ezt akartam mondani. A lármára átjött a rádiós fülkéből Félix és Till. Látod, Dév? magyaráztam boldogan. Till szakállas, de Felix nem. Ezt akartam Márknak megmondani. Hol van? Dév atyai hangon kezdett magyarázni. Miért olyan sürgős? Markot elhívta ten a csillagászati megfigyelőbe. Míg a rádió nincs készen, a csillagokból próbáljuk megállapítani, merre is lehetünk, mutatott a képernyőre, ahol a sötét égen már feltűntek a csillagok. Közben a radart is körbeforgatják, hát ha azon már látni a mentőhajókat. Nyugodj meg, Gregor, nem sokára itt lesznek. Ami pedig a szakál problémát illeti, abban nincs semmi különös, csupán az történt, hogy egyeseknek közülünk volt idők a Tauceti körül megborotválkozni, másoknak pedig. Önkéntelenül az állához nyúlt beszéd közben elharapta a mondatot, és végtelenül ostoba arcot vágott. Aztán szemében a gyanú fénye villant, és már kiáltani akart, amikor kivágódott a csillagászati megfigyelőbe vezető folyosó ajtaja, és már rémülten esett Dév, gyere azonnal a megfigyelőbe! Eltartott egy darabig, míg másút járó gondolatai közé betolókodott a különös látvány. Társai gyűrűjében két mesztelen csurombizes űrült. Tudtam, hogy valami nagy dologra jöttem rá, de fogalmam sem volt, hogy mi az. Minden esetre siettem közölni felfedezésemet vele is. Megvan, Márk, azt akartam neked mondani, hogy a szakálunk nem egyforma hosszú, te is csak borostás vagy. Márk az állához kapott, megroskat, mint akit iszonyú súly nyom össze és a falnak dőlt. Úgy nézett végig rajtunk, mintha először látna bennünket. Pillantása arcról arcra vándorolt. Dév szólni akart, de már megelőzte. – Andrei, borotválkoztál, mikor a csillag körül felébredtél? A kérdezetnek leesett az álla. Ne, – Nem, hevegte, ne, nem volt rá időm. – És te, Félix? – Igen, mikor ott felébredtünk, Till azonnal kibújt a hibernátorból, Mondtam is neki, még baja lehet belőle, ha nem tartja be az előírásos tornát és tisztálkodást, de én... Elég. Álljatok egymás mellé. Fölösleges. Dave végre szóhoz jutott. Már megnéztem. Félixnek nem fele akkora a szakála, mint Andrejnek. Sokkal rövidebb. De ebből csak nem feltételezed azt, hogy... Nem föltételezek semmit, csattant Mark hangja. Ez a bizonyíték. Mire? – szólt közbe bátortalanul valaki. – Arra? – már elvesztette uralmát arcizmai felett, és azok nem tudtak dönteni a sírás és a félőrült nevetés között, hogy nem bolondultunk meg Tenling és én a csillagászati megfigyelőben. Végigmért bennünket, latolgatva, hogy mennyit érünk egyenként és összesen a szavakkal szemben, amiket mondani fog. – Nem hiszitek el – kezdte csendesen, majd felordított. Én sem hiszem el! A termett csöndben Félix elejtette a kezében tartott alkatrészt, Mindenki összerezzen, de egy pillantásra szem szakadtak el Marklárcáról. Ez nem a Föld! Mielőtt fölcsaphatott a tiltakozás, a megdöbbenés és a hitetlenkedés sokhangú zsivaja parancsolóan fölemelte a kezét. Most visszakérdezzük az agy memória egységét. Addig senki ne kérdezzem, mert nem tudok rá felelni. Az égbolt idegen, és a szakállakból megállapíthatjuk, hogy kevesebb idő telt el a csillag körüli ébredéstől eddig a pillanatig, mint amennyi az út első szakaszán, a földtől a taucetiig. Jóval kevesebb. Ezek tények, amelyekkel nem lehet vitatkozni. A magyarázatot pedig az agy fogja megadni.